hatua tumeanza kuzichukua naomba mniamini ndugu zangu wa korogwe Mheshimiwa Ngonyani naomba uamini serikali tunachukua hatua na hizi hatua lazima tuzichukue kwa kuzingatia sheria kwa sababu pia nimeapa kulinda katiba na sheria na ndiyo maana mtani wangu ulipozungumza hapa unataka miaka ishirini zaidi nilielewa kwamba unataka niishi miaka ishirini zaidi sio miaka ishirini ya uraisii hilo haliwezekani kwa sababu nitaheshimu katiba na hii kazi ngumu kutumbua majifu mengine yameoza na kunukia mdomo na hata kwenda kura ni kazi ngumu ni kazi ambayo ni very risky lakini ni lazima nifanye kwa niaba ya Watanzania kwa sababu nisipotumbua nani atakuja kutumbua inawezekana asipatikane mwingine wa kutumbua sasa angalau ni atumbue kabisa yote kwa sababu mimi ni jasiri wa kutumbua atakaye kuja baada ya miaka yangu akuta mitumbuo yote imeshatumbuka